Câinele Un boie de azi pe mâine avea în curtea lui un câine. Era câine fericit, mânca tot ce ar fi poftit și avea toate din belșug. Dar avea și un beteșug, ce punea la toate moți. Era hoț. Unde da de vreo bucată, era gata înșfăcată. Pulpă, șuncă sau friptură... Și fugea din bătătură. Cât stăpânul s-a trudit, nu l-a dezobișnuit. Dar un prieten, vreau să spun, i-a dat sfatul cel mai bun. Pentru că nu-l iei din scurt, tu-l îndemni mereu la furt. Scurtul nu e cu bătaie, îl lațăță, nu-l înmoaie. Conuia cu două, trei, nu-l dezvezi de obicei. Când l-ai prins din nou că fură, scoate-i carnea scurt din gură. Mijlocul s-a dovedit a fi cel mai nimerit. Câinele s-a cumințit.